Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 10 Cum să-i determinați pe oameni să spună DA Iată patru moduri prin care puteți determina o persoană să spună DA propunerii voastre. Prima modalitate. Găsiți un motiv ca acesta să spună da. Tot ce facem și orice cale de acționa alegem în viață se bazează pe un anumit motiv. Uneori există mai multe motive pentru a face ceva, dar întotdeauna e un motiv dominant și pe acesta trebuie să-l descoperiți. Dacă întrebați care este prioritatea ta principală și ascultați răspunsul fără să interveniți, cealaltă persoană vă va spune motivele care au îndemnat-o să facă acțiunea respectivă. Nu presupuneți niciodată că știți care este motivul principal pentru care o persoană face un anumit lucru, pentru că vă puteți înșela. Și persoana respectivă nu se va simți motivată să mai facă respectivul lucru. Nu înșirați celuilalt motivele voastre personale pentru care faceți ceva, decât dacă acestea sunt identice cu ale lui. După ce descoperiți ce vrea celălalt, Arătați-i cum poate obține acel ceva folosind soluția voastră. Oamenii se lasă convinși mai degrabă de lucrurile care le spun alții. Lăsați-i să-și rezolve singuri problemele. Nu trebuie decât să puneți întrebări potrivite, care se conduc conducă la concluzia potrivită. Când expuneți soluția voastră, reproduceți exact cuvintele pe care le-a rostit celălalt despre prioritatea lui principală. A doua modalitate este să puneți întrebări la care se poate răspunde numai cu da. Deschideți conversația punând întrebări la care se poate răspunde numai cu da. Evitați întrebările cărora le-ar putea urma un răspuns cu nu. Iată câteva exemple de întrebări da. Te interesează să câștigi bani? E corect să spun că dorești fericirea familiei tale? Ai vrea să petreci mai mult timp cu copiii tăi? Faceți astfel încât întâlnirea cu celălalt să fie o experiență pozitivă, de tip da, și interlocutorului vostru îi va fi greu să spună nu. Când vreți să influențați pe ceilalți, nu uitați că obiectivul vostru este să dovediți că au dreptate, nu că ei greșesc, chiar dacă nu sunteți de acord cu punctul lor de vedere. Modalitatea a treia Aprobați dând din cap. Când confirmăm ceva, dăm din cap. Cercetările arată că dacă dăm intenționat din cap, avem sentimente pozitive. Dați din cap când puneți întrebări de tip da sau când ascultați răspunsurile și veți observa că interlocutorul începe de asemenea să dea din cap și să aibă sentimente favorabile față de propunerile voastre. A patra modalitate... Oferiți o opțiune între două dauri. Când oferiți o singură opțiune, cealaltă persoană este silită să decide între da și nu. Și de obicei, nu este opțiunea aleasă de majoritatea oamenilor, pentru că este singura. Dați oamenilor posibilitatea să aleagă între două lucruri pe care vreți să le facă. De exemplu, ar fi mai bine să ne întâlnim la ora 15, sau la ora 16. Îți place cel verde sau îl preferi pe cel albastru? Preferi să folosești o carte de credit sau îți convine mai mult să plătești cu bani gheață? Când vrei să începi? Miercuri sau joi? În capitolul următor, femeile vor învăța cum să se facă ascultate de bărbați.